Сполучені Штати Америки Сполучені Штати Америки – найбагатша країна світу, розташована в Північній Америці США – Федеративна Республіка, до складу якої входить 50 штатів Площа – 9 мільйонів 372 тисячі 571 квадратний кілометр Населення – приблизно 268 мільйонів чоловік Столиця – Вашингтон Мова – англійська, валюта – долар Сполучені Штати Америки, скорочено США, четверта за площею країна в світі і третя за чисельністю населення Два її штати розташовані окремо від основної території На Алясці, відділеній від країни Канадою, розташована гора Маккінлі – 6193 метри Найвища вершина США Штат Гавайї – це група островів у Тихому океані Східні Штати У східній частині США розташована гориста, поросла лісами Нова Англія, центром якої є Бостон Місто, що славиться своїми університетами, наприклад Гарвардським На сході височіють міста з багатим історичним минулим Філадельфія і Нью-Йорк а також промислові центри – Детройт і Клівленд. Величний Ніагарський водоспад і найбільше озеро країни Мічиган розташовані біля північного кордону США. На південний схід міститься федеральна столиця США – Вашингтон, округ Колумбія, а далі на південь – гамірна Атланта – некоронована столиця південних штатів. На території Сонячної Флориди простяглися знамениті болота Еверглейдс з їх багатющею фауною. Через усю країну Центральна частина країни і регіони, що лежать на північ від неї, називаються середнім заходом. Це багатий сільськогосподарський район. Тут протікає багато великих річок, зокрема і найдовша річка США – Місісіпі яка є частиною річкової системи Місісіпі-Місурі. Тут же пролягли величезні степові райони – прерії. Західніше розміщені скелясті гори. Є національний парк з його знаменитими гейзерами. Лижні курорти і великі міста, як Денвер? На півдні простяглися спекотні пустелі штату Аризона. Х'юстон і Даллас у штаті Техас – Великі ділові центри країни. На Крайньому Заході одним з найнаселеніших та найбагатших штатів є Каліфорнія. Лос-Анджелес, друге за величиною місто США, вважається столицею американської кінопромисловості. Бо поблизу розташований знаменитий Голівуд. Ілюстрації. Статуя свободи височіє біля входу в гавань Нью-Йорка. В 1884 році її було подаровано Францією США. І відтоді вона уособлює свободу американського народу. Нью-Йорк – найбільше місто США. Один із символів цього міста – його жовті таксі, які існують вулицями Манхеттена та інших чотирьох районів Нью-Йорка. Великий каньйон розташований на території штату Аризона, на південному заході країни. Це найкрасивіша ущелина світу, прорізана в кам'янистих породах Аризонської пустелі річкою Колорадо. Населення З 1940 року населення США зросло більш як удвічі. Корінні американці, які жили в Північній Америці за багато тисячоліть до того, як сюди прибули європейці, тепер становлять менше 1% населення. КОЛОНІЗАЦІЯ і революція. Колонізація Європейцями Північної Америки розпочалась із першого англійського поселення, заснованого в 1607 році на території сучасного штату Віргінія. Британські колоністи розселились по всьому східному узбережжю Америки. На півдні вони вирощували тютюн, бавовну та індиго на плантаціях, що їх обробляли чорні раби, завезені сюди на кораблях з Африки. На півночі добували деревину та хутро, а основною галузю було рибальство. Іспанські та французькі першопроходці та колоністи заселяли й інші території – починаючи з західного узбережжя континенту. Суперечності між Англією та її 13 колоніями з питань торгівлі, податків та оборони призвели до війни за незалежність у Північній Америці – 1775-83 роки. І 4 липня 1776 року група губернаторів колонії підписала Декларацію про незалежність – Війна закінчилася перемогою колоністів, яких очолював генерал Джордж Вашингтон. Нова Республіка Колишні колонії об'єднались, утворивши республіку. У 1787 році було прийнято Конституцію США, яка розділила владні повноваження між центральним федеральним урядом та колишніми колоніями які стали окремими штатами з правом самоврядування. Національне законодавство вироблялось президентом спільно з Конгресом, який складався з Палати представників та Сенату. Розширення володінь Джордж Вашингтон став першим президентом США. Коли було засновано нову столицю держави, її назвали «на честь Вашингтона». У 1791 році було прийнято поправку до Конституції, яка гарантувала всім громадянам США дотримання їх прав, так званий біль про права. У 1802 році президент Томас Джеферсон купив у Франції її величезні володіння в Північній Америці, подвоївши тим самим територію нової держави. Війна з Мексикою 1846-48 спричинила приєднання до США південно-західних територій та Тихоокеанського узбережжя. Коли в Каліфорнії в 1848 році були виявлені родовища золота, тисячі американців, упрагнені збагатитися і одержати безкоштовні ділянки землі в преріях, вирушили на Захід. Вашингтон Ірвінг та інші письменники у своїх творах змалювали образи, які відбивали самостійність і самосвідомість молодої нації. Аной Уепстер уклав словник американського варіанта англійської мови. Ілюстрації. Територію Аляски перетинає нафтопровід, яким нафта надходить з північних районів до південного узбережжя штату. Клімат на Алясці суворий, і тому населення тут не чисельне. Казино та нічні клуби Лас-Вегаса, штат Невада, приваблюють тисячі відвідувачів. Неонові вогні реклами освітлюють місто. Приблизно 80% американців з походження європейці чи латиноамериканці. Афроамериканці складають близько 12% населення. А корінні американці – азіати та інші етнічні групи. 8%. На величезних степових просторах Среднього Заходу, у преріях, вирощують пшеницю. Серфінг та інші види водного спорту популярні на Гаваях, зокрема на Оаху, де живе 80% населення острова. Війна і мир У період з 1861 по 65 рік Америкою прокотилася громадянська війна яка розорила південь, але дала поштовх бурхливому розвитку промисловості на півночі. Проголошення миру викликало бум у залізничному будівництві. До 1869 року східне і західне узбережжя країни були з'єднані залізницею. Сан-Франциско, Чикаго та Сент-Луїс, у минулому невеликі прикордонні поселення, перетворилися на великі міста. Промисловість та імміграція до США переселились мільйони європейців, а корінні жителі були зігнані зі своїх одвічних земель. Америка стала багатою країною завдяки фермам та заводам. На початок 20-го століття середній американець жив набагато краще за середнього європейця. Половина населення США і далі жила в сільській місцевості, хоч міста швидко росли. В Америці було винайдено лампу розжарювання, ліфт, хмарочос і літак, які змінили життя людей. Світова держава У 1867 році Сполучені Штати заволоділи Аляскою. У 1898 році вони взяли під свій контроль Гавайські острови в Тихому океані і почали війну з Іспанією. У результаті Куба здобула незалежність, а американці заволоділи філіппінами. У 1917 році, прагнучи допомогти Великобританії та Франції здобути перемогу над Німеччиною та її союзниками, США вступають в Першу світову війну. Велика депресія і війна У 1920-х роках США були єдиною державою в світі де мільйони людей мали автомобілі, слухали радіо і дивилися кіно. Але в 1929 році бум завершився економічним крахом, коли мільйони людей залишилися без роботи. Президент Франклін Рузвельт використав доходи уряду, одержані від збирання податків, щоб створити нові робочі місця. Після нападу Японії на військово-морську базу США в Перл-Харборі на Гавайях у грудні 1941-го Рузвельт оголосив війну Японії, вступивши таким чином у Другу світову війну. Але до перемоги президент не дожив. Він помер у 1945 році, незадовго до того, як Німеччина капітулювала. Іллюстрації Разом з бейсболом та баскетболом, американський футбол належить до національних видів спорту. Білий дім збудований у Вашингтоні у 1800 році. Відтоді він є резиденцією президентів США. Після пожежі 1812 року приміщення було перебудовано. У 1620 році англійські пуритани, які називали себе пілігримами, припливли до Америки і заснували колонію в Плімуті – штат Масачусетс. Їх перше поселення було з часом реконструйоване – на музей просто неба. На початку 1900-х років у Новому Орлеані виник джаз – цілком новий сутоамериканський стиль музики. Джазові фестивалі у Новому Орлеані стали широко відомі в усьому світі.